Lehet, hogy igaza van, hogy nincs jogom ahhoz, hogy egy újabb embert kényszerítsek rá, akit el kell fogadni, meg kell szokni, urambocsán, szeretni kell, mert az anyja azt kéri. Arany szívem! Egyáltalán nem lepett meg, hogy így reagált. Mennyi minden ment keresztül az elmúlt években, ő is, meg a nővére is. De borcsának talán könnyebb volt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 Ezt nem hiszem el. Gyuri, kérlek, engedj el. Ezt nem hiszem el, de rendben van. Menj. Menj. Egy kattanás jelezte, hogy letette a telefont. Én még fogtam a kajdlót egy darabig. Gyuri épp olyan úri ember volt, mint amilyennek az elmúlt fél évben mutatta. És igaza volt...